Bartos Csaba István sírfelirata. Teste életét vesztette a kapitalizmussal vívott harcban, de szelleme örökké fog. Ez Bartos Csaba István sír sírfelirata.